L'any 2015 tindrà un segon mes, que s'afegirà automàticament a rellotges atòmics de tot el món el 30 de juny, ha explicat a EFE un responsable de l'organisme Sistema de Referència Temps-Espai, CIRTE, amb seu a París i encarregat de la seva regulació. Els rellotges atòmics passaran del segon 23.59.59 al 23.59.60 i finalment al 00.00.00, sempre en horari GMT. Des del 1972, els rellotges han afegit fins a 24 segons suplementaris per actualitzar la velocitat de rotació de la Terra i gràcies a tecnologies de mesurament del temps més precises. Els aparells informàtics haurien d'assimilar el canvi automàticament, encara que no es pot descartar que hi hagi desajustos, ja que cada dispositiu està concebut d'una manera, explicat a EFE un responsable del CIRTE, Michel Abgral. Si aquesta actualització no es portés a terme periòdicament, cada 500 anys, els rellotges de la Terra tindrien un retard d'una hora, indica el diari West France, el director del Servei de Rotació de la Terra del CIRTE, Daniel Gambis. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la l'AFMA, Això és un poble, que us parla i acompanya, Gemma Hermoso, en Pau i el Joan com a tècnics i en Jordi Garcia.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 I comencem parlant dels comerços i restaurants de Sant Andreu, que ara són a un clic. Sant Andreu és el primer districte de la ciutat en comptar amb una pantalla tàctil que permet a ciutadans i visitants consultar dades d'interès del territori. A la plaça Orfila s'ha instal·lat un terminal que recull un directori geoposicionat del comerç de proximitat, 214 comerços, els establiments de restauració, 94 establiments i equipaments municipals de del districte. Els usuaris també poden conèixer altres aspectes d'interès com l'agenda d'activitats i l'actualitat del districte, la previsió del temps, informació turística i cultural o telèfons d'utilitat com ara urgències, transports, entre d'altres. Tota aquesta informació també es pot consultar des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet, ja que es pot descarregar en smartphones a través d'un codi QR o es pot visualitzar online des de l'adreça www.uvime.cat barra santandreu en tauletes o ordinadors. El servei s'ajustarà automàticament a la promoció de campanyes determinades, com poden ser les diverses festes majors dels barris del districte o els Tres Toms, permeten una consulta i difusió especialitzada dels esdeveniments que es realitzin, així com la promoció dels comerços i establiments de restauració propers al seu entorn més immediat. L'objectiu d'aquesta iniciativa municipal és desenvolupar un servei digital de proximitat, amb el qual es dinamitza l'activitat econòmica local i es dona servei a residents, consumidors i turistes. La voluntat del govern és que aquest projecte es vagi ampliant a d'altres districtes de la ciutat. I ara parlem del CAP de Sant Andreu, que participa en un estudi europeu per detectar maltractaments infantils. Professionals de, del CAP Sant Andreu col·laboren en un projecte de recerca liderat per la UAB,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 El grup de recerca del Departament de Psicologia Clínica i de la Salut de l'Autònoma treballa sobre el terreny gràcies a la col·laboració dels professionals del CAP de Sant Andreu. Des de la, des de la línia pedriàtrica del centre liderada per la doctora Marta Quixano s'han seleccionat diverses famílies amb infants de 0 a 3 anys per analitzar els comportaments i les estratègies educatives que utilitzen els pares o tutors amb els infants. La finalitat doncs, és fer un estudi comparatiu entre famílies que tenen un entorn determinat com a entre cometes, normal i famílies en què s'han detectat símptomes de maltractament. Per l'estudi que està previst que finalitzi doncs, a finals de, del mes que ve s'han gravat vídeos i s'han fet entrevistes amb les famílies.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 Construït entre el 1985 i el 1987, segons un projecte de Santiago Calatrava, nascut a Benimanet, a València, el 1951, arquitecte de renom internacional no exempt de polèmica, va ser dissenyat de cara als llocs del 1992. Dos arcs convergents acullen una coberta, on s'ubiquen quatre carrils per a cotxes i dos carrils més per a bicicletes. A la nit, llum, llums encastats, els passamans il·luminen el viaducte. L'estructura superior a la plataforma del pont és d'acer blanc mat. El joc d'ombres que es crea amb el reverber de la llum solar li confereix un toc d'elegància, explica Sergio Fuentes Milà, que és professor del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. La xilueta del pont recorda unes costelles humanes en ple acord amb la inspiració andropomòrfica de les obres de l'arquitecte valencià Clatrava. A la dècada dels 80 s'experimentava amb l'arquitectura, segueix Fuentes Milà, per fer de Barcelona una ciutat moderna. Amb el pont, que Clatrava posa en comunicació les zones marítimes del districte de Sant Martí amb les muntanyes de Sant Andreu, a més a més de dignificar l'entrada ferroviària del nord de la ciutat. Al cor del pont, l'arquitecte crea un oval que recorda la idea d'una plaça un lloc de trobada explica Fus mirar a les cantonades d'aquesta floriatge curiosament ubicada sobre un punt. Sobre un pont els arcs convergents van acabant en quatre escales que permeten accedir a la part inferior de l'estructura. Als peus del pont s'hi sí, havien de construir uns jardins on es podia accedir a través de les quatre escales. Finalment, aquest projecte doncs, no es va poder portar a terme, segons ha dit el mateix Fuentes. La interacció del pont amb l'espai del seu voltant, les formes corbes i els colors clars van valer al ce... seu arquitecte el Premi FAT d'Arquitectura corresponent en l'any 1987. Les estructures de Santiago Calatrava són com escultures, han de ser funcionals, però són també com estàtues gegants. L'espectador n'ha de formar part, tanca finalment el professor Fuentes. I ara parlem de, de cultura, perquè l'aparador d'arts escèniques amateurs del districte de Sant Andreu arriba ja a la seva dotzena edició. Perquè si les coses bones només les fessin els professionals no gaudiríem mai dels canalons de la Llaia. Exacte. Doncs són nou companyies de teatre i dansa, vuit estrenes absolutes, textos de Tarnatino, García Lorca, Plauté... I aquesta activitat es fa del 9 de gener fins al 20 de març cada divendres a les 9 de la nit. Una mostra de l'efervescència teatral del que és el barri de Sant Andreu. La mostra es farà els divendres de gener a març a les 9 del vespre. Dem... Demà da? divendres, 16 de gener, a les 9, serà el torn de la companyia Gats, que interpretarà A no paga ni Déu, de Dario Fo. Últim punt abans de fer una pausa en aquest programa d'avui, doncs parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix un taller de descoberta de la lectura. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer de Galicia, número 16, us ofereix a partir d'avui, a les 5 i de la tarda, i dins del taller de descoberta, una activitat de foment de la lectura, amb el nom Punts i Comas. Va adreçada a infants de 9 a 12 anys. Doncs aquesta serà una de les, un dels temes dels quals us en parlarem avui i eh, el que sí que us podem dir és que aquesta, aquest taller comença dient Estimada Susi, estimat Paul de Christine Noslinger, serà el fil conductor d'aquest taller on un grup de tancat de deu nens descobriran un llibre i el llegiran tots junts per així treballar les habilitats de lectura amb veu alta. Recordeu, a càrrec de la biblioteca Trinitat Vella, José Barbero eh, tindrà lloc a la, la sala d'actes de la mateixa biblioteca i cal inscri inscripció prèvia Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui El que farem ara mateix serà una petita pausa Escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació Fins ara Ja vull ser rei Ser per collons cap de l'estat Teniu tot bé. S'he escollit, m'he votat, sempre trobat. La moto amb polvoi congegat, tan avorrit d'estar envoltat per una calle de llapons, suant infelibilitat. Com un cascí, com dic, de dur. Fotre un polver amb la total seguretat d'aquest xiquet. Serré De més que tot l'or d'un banc. Més que saber cridar, més que poder plorar. Tu ets molt més important. Més que poder somiar. Més que saber oblidar. No canviaria res per poder despertar i que m'estiguis mirant. No, no. Si me no és dolent, no cal que digui res. Que en què ja ho faré, ja ho sé. Més que la meva sang, més que em podré saber el que hi ha més enllà, doncs no m'importa El que et faci demà, si et meu debat, res no m'importarà. I és que la veritat que mai no existirà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 Més que poder saber el que hi ha. Més enllà, doncs, no m'importa gens. El que et faci demà, si et tinc al meu davant, res no m'importarà. Més que tot l'or d'un banc, més que mai fer gran, més que poder saber qui seré d'aquí uns anys. Més que no saber odiar per què, com estimat, tu ja m'ho has ensenyat.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 Doncs coses, coses del directe ens porten ara a parlar de cultura. Ens anem cap a l'Annau Ivanov de La Sagrera perquè a partir d'avui us ofereix l'espectacle Dani en Roberta. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir d'avui fins diumenge l'espectacle Dani en Roberta.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 espectacle és en català, hem de dir que l'entrada és de 12 euros i pels amics de la nau de la Ivanov hi ha un 50% de descompte. La venda d'entrades és una hora abans de taquilla i podeu gaudir d'aquesta espectacle a partir d'avui i fins dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Doncs ara sí, fem una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! s'esvaeixen camins que hem de fer sols Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I tal com us hem dit en començar el programa, Sant Andreu és el primer districte de la ciutat a comptat amb una pantalla tàctil que permet a ciutadans i visitants consultar dades d'interès del territori. Precisament tenim a l'altra banda del fil telefònic al cap de comunicació del districte de Sant Andreu, el senyor Josep Cambray. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, què és el que podran veure els veïns i veïnes que s'acostin a la plaça Orfila per conèixer més activitats de les, de les que es fan no? en el nostre districte? Sí, sí, sí. de fet és, és el, el que fa la pantalla. La pantalla ens ofereix d'alguna manera, diguéssim, de, de manera digital tot el que seria la part de d'agenda, el, el plànol sobre què visitar a nivell d'activitat turística en el propi districte i en els seus diferents barris, sí. el que busques que et respon sobre tema de comerç de proximitat en relació doncs, a restaurants, a comerços, etc etc, informació útil eh, i després el que diem l'actualitat 2.0, és a dir, que també ens connectem a les diferents xarxes socials del districte de Sant Andreu en relació els doncs, tuits a la, a la informació més específica que, que es pot trobar ara per ara. Mm. Però hi ha, hi ha una cosa interessant també, que és que aquest, aquest aplicatiu, aquesta pantalla, quan tu t'acostes a la plaça Urfila i la veus, doncs, a més a més, eh, ja et dic que de manera tàctil pots anar a buscar la informació i a trobar-la, diguem, no? Mm -hmm. Però és que alhora també te la pots endur, és a dir, eh, et permet eh, aquest dispositiu mm -hmm. agafar el que són els continguts de la informació i gravar-te-les en el teu eh, model de, de, de, de, de, de, de mòbil o de servei de smartphone, de smartphone intel·ligent, no? De manera que sempre pots tenir la informació amb tu i actualitzada. Uh -huh. I Sant Andreu ha estat el primer districte on s'ha aconseguit de, de que sortís aquest aparell endavant, no? Sí, sí, sí, efectivament. Hem estat, diguéssim, el, el, el, la prova pilot o els pioners en relació amb aquesta, amb aquesta proposta. Uh -huh. De fet, tot partia d'una idea que era bastant eh, senzilla d'aplicar, que és que eh, dèiem que tot el que seria la cartelleria, el paper, no? aquell que es serveix tradicionalment i encara funciona, òbviament, per explicar les teves activitats, allò que organitzen els diferents centres cívics, eh, biblioteques, casals de barri, etc., aquest paper, aquest cartell, el podíem convertir en un format digital, no? i que en lloc d'anar enganxant cartells, doncs poguéssim veure en pantalla, amb un, amb un cicle establert, doncs la informació del que va passant. El que passa que les noves tecnologies ens permeten anar una mica més enllà. No només, eh, diguéssim, ser passius a l'hora de veure què és el que ens ofereixen, sinó que uh -huh. també ser ciutadans actius en el sentit de dir vaig a trobar allò que realment busco no? i d'una manera fàcil i molt intuïtiva doncs efectivament uh -huh. doncs pots trobar aquesta, aquesta agenda d'activitats culturals que uh -huh. està ordenada per dies en funció del que és el que faran el proper cap de setmana en funció de temàtiques etcètera, etcètera. Et d'una uh -huh. manera fàcil i intuïtiva pots tenir al teu abast doncs tota la informació que, que necessites o que precises uh -huh. eh, és més, si aquesta informació Agradat, també la pots enviar per missatge als teus amics de xarxa social, diguéssim, no? Uh -huh. En el sentit de que has trobat una activitat que fan al centre cívic de la Trinitat Vella, posem per cas, uh -huh. eh, un espectacle infantil, vols compartir amb els teus amics, per tant, et guardes la informació i l'envies per correu electrònic. Es tracta, doncs, d'una oportunitat única, no?, ja, per dir-ho d'alguna manera. Bueno, de, de fet, és... és, és eh, eh, tan, tan única com original, en aquest sentit. No? Mm -hmm. És a dir, que tu pots eh, triar de quina manera vols rebre la informació, quina és la que a t'interessa, mm -hmm. i guardar te -la en, en funció de la, de la informació més específica. Per tant, és pràctica a nivell visual, en un determinat moment doncs, tens la informació al teu abast, i alhora també és fàcil de compartir amb, mm -hmm. amb tothom qui creguis que, que li pot interessar aquesta informació que tu has trobat en aquesta, en aquesta pantalla. Uh -huh. Doncs a veure, et passo un moment amb la meva companya Gemma que també té alguna pregunta a fer Hola, bon, bé, dia. Hola bon dia Mira, jo et volia preguntar que, eh, ens estàs comentant que pots guardar els continguts eh, de quina manera a través d'un codi QR ens hem de descarregar l'aplicació Sí, és un, un codi QR. Eh, tu quan uh -huh. t'acostes a la pantalla que està a la plaça Urfila sí. doncs eh, et pots descarregar a través del codi QR aquesta aplicació i t'apareix en el teu mòbil o en uh -huh. la teva tauleta tàctil doncs, eh, un, una icona que ja és aquesta pantalla, Tot, o sigui, ja arribes, tens la pantalla uh, i te la pots endur, uh -huh. <ríe> d'alguna manera. Sí, Clar, que això, això de cara als comerços, no, suposo que és fantàstic, no?, perquè és, un, sí. és una manera de vendre també el comerç a través d'aquesta pantalla que tenim ubicada a la plaça Ofila. Sí, sí, hi ha, una, hi ha diferents pestanyes, una de les pestanyes és l'actualitat comercial, no? aquella que et uh -huh. diu aquella, aquella informació que els diferents eixos comercials del els barris del districte doncs, han volgut difondre a través de les seves xarxes socials apareixen en pantalla d'una manera cíclica, però també et pots clicar per preveure-la. Sí. I el que busques és aquest, aquest, això que t'ordena la informació en força de temàtiques. Si això que busques és un determinat comerç eh, doncs també el pots, el pots trobar perquè aquesta informació està introduïda a la, la xarxa. Hi ha un altre element també diguéssim significatiu que sí. és que eh, quan informem d'una determinada activitat eh, uh -huh. tornem per exemple amb l'exemple aquell dels espectacles infantils no? sí. diem eh, a veure on te fan espectacles infantils aquest cap de setmana i trobem que a l'activitat vella a fa un o a la Sagrera eh, també li podem demanar quin seria el lloc al voltant on te podria anar a fer un entrepà abans d'anar veure l'espectacle o després podria anar a fer l'aperitiu o on hi ha botigues si, si al voltant de la zona doncs, m'interessa anar a comprar determinat producte. És a dir, que geolocalitza l'espai i et diu quins són els comerços associats més propers al lloc on te mm. vaig a fer l'activitat. I, òbviament, també et diu com arribar-hi, etc. etcètera. etcètera. Són aquestes coses que, que ens permet el fet de dir que tota la informació de fet, ja és a la xarxa i l'únic que hem fet nosaltres és ordenar-la. Mm -hmm. D'aquesta manera, doncs, per la persona interessada en un determinat eh, producte, doncs, pot trobar tota la informació relacionada que evidentment l'hi li enriqueix tota la seva, tota la seva demanda. Uh -huh. Per tant, es tracta de treballar per enfortir els recursos propis de cada barri i de cada districte, en aquest sentit. Efect efectivament, sí, sí, uh -huh. és, un, és un reforç uh, clar i concret, no només a les activitats, sinó també a tot allò que deia ara, eh? el que està més uh -huh. associat. I el comerç de proximitat és un dels que més clarament doncs, poden veure-se reflectits en aquesta selecció d'informació. Suposo que ara és el per primera vegada s'instal·la a Sant Andreu, però després ja, a mesura que es vagi difonent dels doncs diferents barris o diferents districtes, es crea una xarxa comuna, en aquest sentit. No? Clar, estem amb, amb aquest període, estem en el període de posada en marxa, mm -hmm. de veure quines són les coses eh, que funcionen més bé i aquelles que s'han de corregir, mm -hmm. veure què és el que pregunta més la gent, Atxa. veure des d'on te pregunten, òbviament mm -hmm. la pantalla està situada... Al, al districte de Sant Andreu a la plaça Orfila. Sí. Però um, tenim, uh, diguéssim, consultes uh, un cop descarregat a l'aplicatiu de tots els barris de la ciutat. Sí. És a dir, en el moment en què, per exemple, aquí a Sant Andreu, ara per, per Nadal sí. es va fer la fàbrica dels Reis d'Orient, uh, molta gent de tota la ciutat demanava informació uh, a través del, de l'aplicatiu que se l'havien descarregat en el seu moment. Naturalment, la major part de les consultes són de veïns i veïnes dels barris de Sant Andreu, però de tots els barris de la ciutat ja tenen descarregat l'aplicatiu i de fora de la ciutat també, eh, I de fora uh -huh. de la ciutat també. Ara mateix tenim donats salts a l'aplicatiu unes 2.500 persones que sabem que se descarregat, no?, i a partir d'aquí és un element que va creixent. És fluctuant també, perquè quan hi ha activitats més potents, doncs és quan més gent demana informació. Ara tampoc hi ha hagut la festa major de Sant Andeu. Lògicament, molta més gent ha demanat informació i utilitzat aquest aplicatiu. Quan vingui el Carnaval, tornarà a passar el mateix. Eh? També és una cosa cíclica. Estem veient com funciona i a partir d'aquí hem d'articular el millor desplegament a la resta de la ciutat. Per tant, hem de felicitar com, mutu mutu mutuament no? d'aquesta instal·lació d'aquesta pantalla. Estem contents, efectivament, sí, sí, sí. D'acord. Eh, per tot això que representa, eh? és a dir, segur uh -huh. que és un, és un bon servei, eh, fas eh, arribar la informació a més gent i d'una manera diferent uh -huh. i alhora som els encarregats de d'alguna manera eh, valorar la informació i els resultats de cara a a la millora i a la implementació de la resta de la ciutat. Això sempre està molt bé. D'acord. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies Josep Cambray per informar-nos d'aquesta instal·lació d'aquesta pantalla tàctil i esperem doncs, això que funcioni d'allò més bé que tots els veïns i veïnes de Sant Andreu puguin treure profit. No? Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Vinga, moltes gràcies, bon dia. Adéu, bon dia. D'acord, doncs parlàvem ara mateix amb en Josep Cambray, cap de comunicació del districte de Sant Andreu. Hem de dir tal com us informàvem, que Sant Andreu és el primer districte a disposar d'aquesta pantalla tàctil i que es troba a la plaça Orfila i que serveix doncs, també al comerç de proximitat, als establiments de, de restauració, els equipaments municipals del districte per donar a conèixer les seves activitats. Fem una pausa i tornem. Mm -hmm. Fins demà!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 Molt bé, doncs ràpidament ens n'anem cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè volem parlar del quines són les diferents activitats que s'hi realitzen i que es podran gaudir doncs, aquest mes de gener, aquestes 3 setmanes encara ens queden per poder gaudir d'aquest mes de gener. Tenim a l'altra banda del fil telefònic el Sergi Trapec, el bibliotecari. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, ens queden diferents activitats aquest mes de gener per poder gaudir, oi? Sí. Bé, bueno... Jo començaria parlant d'una activitat que aquest mes ja l'hem fet, el que passa que l'anirem fent fins al mes de juny, el primer dijous de cada mes. Uh -huh. És una activitat infantil que es diu atreveix i és un taller una mica orientat a divulgar a través del llibre jugant una mica amb els llibres, diverses àrees de coneixement, ja sigui el medi ambient, l'art, altres cultures, i jugant una mica amb els llibres d'una manera lúdica participativa, i ho fem. Bé, bueno, cal inscripció prèvia, és per a nanos de 9 a 12 anys uh -huh. i ho anirem fent el primer dijous de cada mes fins al mes de juny. Perquè si hi hagués algú interessat, doncs encara, tot i que hem fet la primera sessió a principis de gener, però si hi hagués algun nano interessat, doncs encara es pot apuntar, encara hi ha places i, i estaria bé que penso uh -huh. que és una manera simpàtica i molt agradable d'apropar-se als llibres a la lectura. Això serà aquesta mateixa tarda, no? No, no, això és... Eh, a, el mes de gener ja l'hem fet, perquè uh -huh. va ser el dia 8, uh -huh. però això s'anirà repetint el primer dijous de cada mes fins al mes de juny. Uh -huh. És a dir, la sessió de genè ja l'hem feta, però per al febre, doncs, si algú està interessat, pel març, per l'abril, pel maig... Encara, encara es pot apropar per la biblioteca. És una activitat d'aquest mes ja feta, però, però que s'anirà repetint el primer dijous de cada mes. El que sí que tenim eh, avui és aquestes xerrades que porten per títol l'aprenem, no? Sí, bé, bueno, l'aprenem és un... Més que una xarrada, és un espai d'intercanvi de, de llengües. Uh -huh. Es fa tots els dijous, hi ha una, un torn de matí i un torn de tarda, y uh -huh. bueno, es en colaboración con con la asociación Aprenem y el que se trata es de que tothom que vulgui aprender una lengua, se pot apropar a la biblioteca, la condició es de que la persona que vol aprendre una llengua també està disponible per ensenyar una altra llengua. Se tracta de establir un espai d'intercanvi con uh -huh. els propis els propis no sé si participants més que alumnes són participants, se' autoorganitzen mm. i, bueno, segons la demanda i la disponibilitat de les llengües, doncs se creen diferents grups, mm. acostumen a ser grups de poquetes persones i creen una dinàmica una mica més, també més, bueno, no tant d'una relació tant de professor alumna, mm. sinó una mica d'un un coneixement compartit, de compartir coneixements. Mm. El, que sí que, hi... el que sí que hi haurà demà serà uh, aquesta activitat que té a veure amb el Tintín. Sí, demà tenim una activitat sí, al voltant de, del món del Tintín, de l'univers del Tintín, mm. i bé, espera nanos de 5 a 10 anys mm. i estarà a càrrec del Salvador Boix. Mm. I bé, bueno, tot i que penso que el Tintín ens agrada Uh -huh. no sé si a totes les edats no? el sí. Tintin potser no té, no no té edat, edat però, no. però bueno, també és una mica a través d'una presentació il·lustrada del còmic una mica doncs, fer una, una introducció al, al, a l'univers de Tintin uh -huh. jo penso que estarà molt bé d'acord doncs, si tens alguna cosa més a afegir sí tant Jordi <laughs> el, el, el tenim coses aquí per, per promocionar Eh, molt important eh, el dimecres que ve fem una sessió informativa eh, orientada al... bueno, vindrà gent de Torre Lluçana, suposo que sabeu una mica el que és Torre Lluçana, és el centre municipal d'assessorament i formació per a les associacions Fan, eh, tenen programes i mestrals de formació orientat a, a les associacions de Barcelona de manera gratuïta i la, el, el tema és que quan vam obrir la biblioteca ens vam posar en contacte amb ells, sí. quan se va inaugurar la biblioteca perquè teníem el centre d'interès eh, orientat a moviments socials i a sí. l'associacionisme i sempre hem estat parlant de la possibilitat de que la gent de Torre Lluçana es desplacés a la Trinitat per a donar formació a les associacions del barri. Doncs eh, aquesta sessió informativa que es farà el dimecres 21 a les 7 de la tarda a la biblioteca servirà com una mena de primera presa de contacte tant des de Torre Lluçana per veure quines són les motivacions i les necessitats de formació de les associacions que hi ha a Trinitat Vella Eh, i a l'inrevés no? doncs perquè també ens puguin explicar des de Torrellussana quins serveis ofereixen i quina formació tenen i la idea és a, la, a mig termini o a curt termini que puguin donar algun tipus de formació orientada o específica per a les associacions de Trinitat Vella doncs jo penso que és bastant important que tothom qui hi participi o almenys Eh, de totes les associacions que hi ha al barri, que són moltíssimes uh -huh. eh, algú almenys o una persona o un parell de persones i si pot ser millor que s'apropin uh -huh. perquè servirà una mica d'això, no? una mica de, de, de presa de contacte amb, amb la situació de les associacions i també servirà perquè la gent de Torrellussana vegi que les associacions de Trinitat ja estan interessades en, en poder rebre algun tipus de formació sense la molèstia d'haver-se de, de desplaçar fins a Torrellosana per a fer-la, no? Mm. I convidem doncs ja t'he dic a tothom qui participi en alguna associació si no la té feta i té previst muntar una associació en breu també pot ser un bon dia per, per a venir, perquè una de les feines que fa a Torre Lluçana precisament és fer una mica d'assessorament i de seguiment de les associacions, doncs també pot ser interessant per a aquelles persones que no tenen l'associació muntada però tenen previsió de fer-ho, i bueno, convidem una mica la gent que, que vinguin i, i que participin, que preguntin, que proposin... i una mica uh -huh. que reclamin també no, aquest tipus de la formació que, que necessitin, etc. Bueno. Això seria una cosa, i ja per acabar, si vols, eh, recordar-vos també que el 27 de gener tenim la propera sessió del grup de lectura activa del GLA, que és una mena, bueno, és un club de lectura... Eh, el que passa que orientat a moviments socials. Doncs encara tenim algun llibre per si algú es vol apropar, tindrem el Jordi García Jané, que és l'autor d'Alternatives al capitalisme, 15M 2031, i parlarem una mica d'això, d'Alternatives al capitalisme, i, i bueno, és, encara tenim exemplars per si algú encara el vol agafar i la sessió és el dimarts 27 a les 19 hores una ah. mica la condició és de que la gent vingui amb la lectura realitzada. Ja ha presa, no? Sí, bueno, no ja ha presa, però bueno, almenys feta la lectura, una mica perquè el debat que... Bé, bueno, la, la idea és eh, posar en comú la lectura mm. i a través de la lectura o amb l'excusa de la lectura fer un debat, no? Però, mm. clar, si tu ja has fet una lectura prèvia... Doncs, cadascú ja ha reflexionat una ah. miqueta també abans de venir i bueno, ah. sembla que, que el debat sigui una miqueta més enriquidor, però que està obert a tothom també. D'acord, doncs, si et sembla, ho deixem aquí sí. la setmana que ve, a veure si podem afegir alguna cosa més per comentar. Molt bé, sí. Mm, doncs... sí la setmana que ve tenim alguna activitat també. Veus? Sí, infantil del inspector Cito i bueno, si vols comentem la setmana que ve. Molt bé, doncs Arge, moltíssimes gràcies per atendre'ns ah, i esperem ja. doncs que aquestes activitats que es realitzen a la biblioteca doncs, tinguin el seu èxit perquè la gent i els veïns i veïnes d'aquí del, dels nostres barris doncs, que s'acostin a, a conèixer què és el que es fa, no? esperem que la gent vingui i no només que s'acostin sinó que hi participin ah, i d'alguna manera es facin la biblioteca seva que de fet el sentit de la biblioteca és, és el, els usuaris i els veïns del barri dir que, que han de venir i fer-se la seva la biblioteca Molt bé, doncs Sergi, moltíssimes gràcies que vagin a molt bé Adéu, Adéu. Molt bé, doncs el que us dèiem que ara el que fem tot seguit eh, farem una petita pausa i parlem de salut parlarem de salut amb el cap de la Trinitat Vella Una pausa i tornem El Cicà comencem Té-lo, desit de la gran mentira que han un dia més. Als carrers dels oblidats, els oblidats, que es passen mitja vida no greu en els marx de la seua soledat. La soledat que viu de fer equilibris als carrers sense res més, que la vida que li han pres, com aquell pres, que es truquen sols amb volan, es pareix per somigat, un món se'n segar-se l'ers. El circ ha començat. que ha començat. Sobre el teló del de la gran mentira que han alçat un dia més al carrer dels silenciats. Els silenciats que engreixen les piscàries de l'estat entre els lleons de, de la seva dignitat. La dignitat que esperen tres pallassos del poder fer mal avanç amb els propis sentiments. Els sentiments que es mouen a les portes dels burders escomadors, dels somriures pesoners. Pels nils dels nostres barris han tornat a sonar les les cançons de guerra que hi hem olvidat. sí ques invisibles no podem escapar. No ho hi has pres sempre pres, l' i so evitar el que que ha començat El sí que ha començat. Te lo la gran mentira que analza un día meses carretas de soledad. Es olvidas que pasa en mi chavida no fragan de buenas márcela que huá soledad. La soledad que mide desequilibrio y sacares en seres que la vida que le aprez. Como aquel pres que es tu canción zamora passejat cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia Molt bé, doncs 10 minuts els que ens falten ara per acabar el nostre programa d'avui i tenim a nosaltres a la Laura, hola, molt bon dia. Hola. I també tenim la Jèssica, que si us podeu aproximar als micròfons us fa, ens fareu un gran favor. <ríe> <ríe> cosa. Doncs avui volem parlar-vos d'un tema que és una mica difícil, una mica complicat d'entendre, com és la diabetis. oi? Sí. Doncs explica'ns què és el que podem dir d'aquesta malaltia. Doncs començarem explicant què és la diabetes, mm. que és una, una malaltia endocrina en la qual hi ha dos tipus, la més comuna és la tipu 1 i la 2. Eh, la tipu 1 eh, passa a edats més tempranes, eh, sobre els 30 anys abans. Eh, és, produ és produïda per un dany al pàncreas, és eh, enteumune i té un dèficit absolut d'insulina que conlleva que siguin insulineu Mm -hmm. És a dir, que tenen que pinchar-se insulina cada X temps. Eh, la tipus 2 es produeix a una data adulta per sobre dels 40 anys, en la qual el pàncreas no segregar la insulina és suficient i es necessita el glucosa per que entre les cèl·lules amb l'insulínia. Eh, mm -hmm. Si això no ocorreix, eh, la, el sucre es queda a la sang i ocorreix una hiperglucemia. Mm -hmm. I ja és descompensa. Hi ha una resistència a l'acció de la insulina, quan és tipus 2, i per això no entra la glucosa a les cèl·lules. Eh, la glucosa com entra al cos? A través d'aig, hidrats de carboni. Quan mengem, els ingerim. Eh, hi ha una funció, eh, la funció de la insulina és evitar que hi ha, un, hi ha un excés de glucosa a la sang i aquesta glucosa entra a les cèl·lules. Si la glucosa s'acumula, és el que hem dit, que es produeix la hiperglucemia. Hi ha una descompensació. La causa de, de la diabetes tipus 2, què és? Principalment l obesitat, el seu dentarisme i eh, fer una vida menjat, mm, menjat ràpid, eh, aliments, salça en sucre, hores eh, incorrectes... Tot això s'acumula i pot provocar que, que a llarg temps, quan ets ja una mica més major, siguis tipus 2 Clar, una, hi ha una difunció no? sí, res? sí, perquè com es crea una resistència a l'insulina, insulina doncs uh -huh. afavoreix aquesta aparició d'aquesta malaltia per això eh, hem d'inserir que són hàbits modificables i es pot eh, intentar evitar que de, de gran siguis eh, diabètic uh -huh. eh, quins símptomes apareixen amb aquesta malaltia el tipus 2 eh, eh, costa més diagnosticar-la Sí, perquè és d'aparició lenta i al millor els símptomes no, no t''adones en seguida de què estàs sent un diabètic. Eh, els seus símptomes que pots veure que és que veus més líquids, menja més, fas molt pipí durant el dia, eh, cansanci, eh, augment, mmm, augment de... De, de menjar, perquè clar, tens gana però encara així perds pes és així, és una mica uh -huh. una mica contradictori irònic, però és que és així les, els símptomes que donen uh -huh. eh, les hiperglocemies eh, s'han de controlar perquè eh, són les complicacions més habituals en el tipus 2 pot, eh, pot causar una ceguera afecta l'ull, també pot causar dan al rinyó als nervis, a les artèries, al cor uh -huh. sí es produeixen es, pro, es produeixen i pots, pots tenir un fall en aquests òrgans uh -huh. perquè també afecten el um, a, eh, com es diria eh, les cardiopaties, no? la hipertensió el colesterol, tot això també també és, està tot unit llavors uh -huh. que és, és una mica una bomba de relojeria <laughs> eh les hipoglucemies es produeixen quan estàs a menys de 70 i es pot produeixer per una disminució a la ingesta, fes més exercicis, s'administres mal el tractament. Es manifesta per mareig, sudoració, irritabilitat, debilitat i s'ha de, de portar sempre un sucre a sobre per si a casa et pot passar això. Uh -huh. eh, I has de vigilar-te la glicèmia Si tens per, per mirar-te el sucre, sempre anar-te controlant com va el sucre. Uh -huh el seu tractament, eh, la nutrició, l'exercici, són, són bàsics, són dos pilars. Eh, així aconseguim un bon perfil frigorrogèmic, un pes bo i un, un bon estat nutricional. Eh, si aquesta via no es aconsegueix controlar, eh, doncs passaríem a antiadabètics orals. I si per últim això tampoc no no controlem bé les glicèmies ni, ni l'estat en què estem, eh, hauríem de, de tractar-se amb l'insulina. Vale? Doncs a veure, mm, a mi em sap perquè ens queda ja anem molt malament de temps. El que sí que us agrairia, a si un altre dia podeu venir a explicar-nos aquest tema amb més calma, amb més sí. tranquil·litat, perquè ara se'ns tira el temps a sobre i la veritat és que no voldria deixar-me res uh, sobre, sobre la taula que no, no, no haguem dit. Per tant, a uh, Laura, Jessica, si us sembla, la setmana que ve o quan us vagi bé ara ho parlem, a veure si podem quedar en un altre moment. I nosaltres doncs, el que fem ara mateix és aprofitar aquest minut <ríe> minut que ens falta per comentar-vos alguna activitat i, i, i marxem uh, anem a l'agenda vale. doncs a veure el uh, que tenim per als propers dies per poder-vos uh, doncs parlar és que encara queda fins aquest dissabte per fer la recollida d'arbres de Nadal i perquè porteu el vostre arbre als diferents punts que hi han habilitats al que és la, la zona de Sant Andreu. ja ha diferents punts de recollida fins al dia 17 de gener i la Gemma ens explica alguns d'aquests punts. Eh, doncs A la plaça del Taxi, a la plaça Orfila, al carrer Gran de Sant Andreu amb Rubén Darío, al carrer Gran de Sant Andreu la, amb la plaça Comerç, a la plaça Assemblea de Catalunya, al carrer Portugal amb el carrer Pegàs, al carrer Rovira i Virgília amb carrer Gran de Sant Andreu, al carrer Acàcies amb Garcilaso i Maragall, als Jardins de Can Fabres, als Jardins de la Casa Bloc, a l'Avinguda Meridiana amb Garcilaso, a la plaça Ferran Reyes costat mar, a la plaça Ferran Reyes costat muntanya, a la plaça... General Moragas, al carrer Lima amb Sàs i Passeig Guayaquil, a la plaça Les Palmeres, a la plaça La Trinitat, al carrer de Sant Adrià amb Llinàs, a la plaça del Congrés Eucarístic, a la plaça del Dr Modrego, i a la plaça Ramon Riera. Vale, doncs ho deixem aquí, donem les gràcies al Pau i al Joan i també a la gent Hermoso que ens han acompanyat avui i tornem de a la mateixa hora. Que passa una molt bona tarda. Adéu, seu!